Varmt välkomna till avsnitt 1 av Paddelpodden. Paddelpodden är en del av paddelbloggen.se och första avsnittet handlar om hur idén kom fram och vad denna portal kommer handla om. Vi kommer också hinna gå igenom lottningen i en master som spelas i helgen. Så jag ber er, höj volymen och ha er med i avsnitt 1. Det är även Andreas Arnvall och Samuel Godberg-Ven. Nu kör vi. Vilka är bra till att börja med som ska ha den här? Paddelbloggen.se Ja, den ena är ju ur den ena, den ena skaran av Paddle Paddelpartners Paddle Center Andreas heter jag Ärnvald heter jag efternamn Ja, och jag är också en del i Paddelpartners skaran, Samuel Godberg heter jag och jag är Tony Så Vi som håller i bloggen egentligen, Paddelbloggen.se men just poddarna kommer vara blandade gäster från vecka till vecka men egentligen, om vi bara tar, vad egentligen syftet med den här paddebloggen? Hur växte idén fram, Andreas? Tanken är väl egentligen att, att göra ett, ett roligt forum för, för alla dårar som gillar den här sporten. Och, och det börjar bli fler och fler. Och, och vi, vi tror någonstans att det skulle kunna vara kul för folk. Eh, ibland lyssna på, på några eh, personer. Eh, som vi väljer ut och, och får prata lite grann om, om peddel. Oavsett om det är elit, motion, eh, socialt. Ja, vad det nu kan vara. Och, och vi tar ju också dessutom gärna emot önskemål. Vad man vill höra och vad man inte vill höra. Eh, så att det kommer att bli ganska blandat. Och, och jag tror att det här är någonting som många kommer tycka är ganska kul till slut. Ja, och till en början ser det ju mycket riktat till eh, lokalt och till Uppsala Paddle Center lite här i början. Men vi hoppas att eh, växa <laughs> nationellt om inte annat. Ja, onödligen blir det spännande att se vilka gäster vi kan få och se vilka läsare vi kan nå. Och, och förhoppningsvis kanske vi till och med skulle kunna få med några av de här världsstjärnorna och, och säga någonting men eh, problemet är att vi inte alla klarar av eh, spanska så att jag vet att några av dem ligger i hårdträning eh, på engelska för att lära sig engelska och, och kunna säga lite ord på engelska och så, där. så att, eh, vi kommer att återkomma om eh, vilka det eventuellt kan bli Hur är vi på spanska annars då? <här> <här> spanska? <här> ah, jag, jag fuskar lite <här> men... <här> Vandesha, ja, den är så där. Bristfällig. Ja, det vore ju superkul om vi hade kunnat få till någon världsparna till och, med och kunna göra en podd med. Ja, det kommer komma. Det kommer komma. Så. Härligt. Vi har, jag, jag har, nu, nu när ni står här och pratar så kommer jag på en, en tanke. Förhoppningsvis kanske vi kan göra något roligt från eh, Barcelona när vi åker dit och, och ska träna på Belas anläggning och han kommer finnas där och några ord ska vi se om vi kan få han och säga på våran podd just det, när den är vi åker dit i Uppsala vi åker den 17 det börjar den 18 så att, oktober, oktober ja, precis. Och, och vi är 16 stycken eh, som åker ner och inte Kommer tränas av någon av oss tre som står här. Och, och, och jag tror att det kan bli ett uppsving i, i dessa personer som får höra andra röster. Sen är eh, det samma sak där tror jag att eh, beroende på hur kvalificerade engelska de tränarna kan lära, lära ut på. Det vet inte jag men jag tror att någon kan i alla fall. Samar vem tror du kommer ha störst nytta av de här dagarna i? Spännande om de kommer komma med ja, Jag tror faktiskt alla kommer ha en otrolig nytta av det. Här. Dels höra andra röster Dels kanske träning på ett annat sätt Inte bara massa olika övningar Utan väldigt mycket Drilla, samma Samma, samma slag Enkla enk, Enkelhet helt enkelt Tror jag man kommer prioritera Så att bara nöta, nöta Så, men du har ju haft några Var med och i tränarutbildningar Så vad skulle du säga att skiljer svenskpadden mot spansk Finns det någon ja, Svensk Svenskpadden spelar ju fortfarande för mycket tennis, för mycket hårda slag och utifrån det lilla jag har lärt men det är att vi lobbar fortfarande för lite, använder alldeles för lite glas. Det är väl det, är väl det största alltså, som man bara kan peka på rakt av. Ja, ja det blir en intressant resa och, och hoppas att de kan ta med det hem till Uppsala då och visa andra också. Hur det ska gå till det? Precis. Och sen har vi en eh, del två här i, i den här paddelpodden. Och det är... Jävla har vi en tävling som dyker upp så vi tänkte passa på att snacka lite om. Vad tror ni... Hur är formen för dig, Samuel? Du spelar med Sofia Arvidsson. Ja, det är nervöst. Hon är ju van att spela med lite vassare killar än mig. Men äh, det kommer bli roligt, utmanande. Äh, verkligen. Det... Jag ser fram emot Och hon kommer köra på back -sidan, antar jag eh, Ja det hoppas jag för min, min sida passar Jag passar bättre på foran. ja Men du har varit hårdträning nu Ja nu har jag kört hårt Sen jag fick hjälp att vi skulle lira Om man levt lite mer kalorisnålt än vanligt Så vi får se om det hjälper Så det kanske blir hit på måndag om, eh, Ja går bra. det vet du fan Och, och min, min, förho min förhoppning här är ju att, att Så många som möjligt kan ta sig sitt till Gävle på, på lördag vid tolvtiden det är då det smäller och, och Tony har fått ett uppdrag jag har ett uppdrag och sen har, har vi även Anton Andersson han har också fått ett uppdrag och det är att Tony ska ta med sig chips jag ska ta med mig popcorn och Anton ska ta, ta med sig ja, sockerbad har jag sagt så att eh, det detta någonting som ni inte vill missa kanske? Ja det blir en föreställning det... Utan det <laughs> För det blir förmodligen ett derby Mellan Samuel och Sofia Mot Ole och Magnus Högman och Magnus Högman känner ni kanske igen från Paddle Weekend då han satt som domare Precis Och Olof är en, en... skårspelare, skårspelare. <laughs> <laughs> Så att Ja det är inget du vill missa det kan jag säga vad, vad gissar vi för resultatet? Jag tror vi går segrande ur, ur det här. Är det Sofia som kommer bära upp? eller? Det är Sofia som kommer få ta ett stort lass här. Ja. Men jag litar på henne. Ja, hon har ju onekligen spelat en tuffare matcher i sin karriär som tennisspelare. Och vi, hoppa, vi hoppas nog så här att, att uh, Högman och olsen inte lyssnar på det här. För jag tror inte de tycker likadant. Att, så att, uh, det blir spännande tror jag. Mm. Och Andreas du ska också vara med och spela Vi ska spela Ja eh, Formen Formen eh, den är Ja jag trodde ju nu att Hade man ju varit på gymmet några gånger Men eh, Och äter lite mindre Men det är fortfarande stabila 125 kilo Och det Det blir, det blir inte bättre Tyvärr men eh, jag har någon ah, föraning om att eh, lite grann att Tone här bredvid mig. Kommer han upp i nivå? Jag kommer upp i nivå. Ja ah, då ska vi nog fasiken kunna nästan. Ja ah, vinner vi en match vilket jag tror vi kanske gör. Men det är värre än den andra. Då möter vi ju ett landslagspar förmodligen. Och, och det vore väl en fjäder i hatten om vi kunde slå dem. Ja, jag måste ju ändå flika in där att eh, chips, sockervad och popcorn behövs inte. För jag tror att det kommer bli en ganska snabb resa ut för grabbarna. Ja, det återstår att sen Vi får säga. Jag har slitit på med Samuel här idag en timme på banan. Och imorgon väntar jag en timme till. Så vi, vi båda är laddade Andreas vet inte hur mycket han har stått på banan. Han står mest på sidan och skriker. Ja, och det är det jag är bäst på. Och problemet med mina kollegor här är att de har ju stel amputerade ben. Så det går, det går ju inte... Hur jag tjatar att de ska börja på benen så blir det inte riktigt så som jag önskar. Men eh, det finns några dagar kvar att jobba. Eh, Samuel han ska fortsätta med sin morgongymnastik 6.45 och gå på sitt eh, band. Och sen Tony har jag förbjudit att gå på hit och äta buffé fram till på lördag. Så, så att, så äh, äh, så att äh, det blir spännande Jag, Återigen Ta er för tusan till Gävle Och titta på detta spektakel Från det lördag bli... klockan 12 igen, Ja, okay. lördag 12 och framåt ja, Min första match är ju faktiskt redan klockan 9 Om ni orkar åka tidigt <skratt> Ja Det hoppas vi att Det, <skratt> det blir en lång dag Så kan vi säga ja, Och kika gärna lottningen Den finns på paddelbloggen.se eh, Där finns lottningen uppsatt också Lite Tips hur det kommer gå för Uppsala-paran är lite skrivet där också. Men ja, som sista fråga. Vilka vill ni se i nästa podd? Det är Samuel som får Ja, jag skulle vilja se Anton Andersson och Erik Jönsson. För att se hur de får ihop familjelivet med detta paddelspelande. Intressant. Ja, då tackar vi för oss idag.